Bizitzaren laburra eta urtean lasterketa Udazkenak kontatzea gero eta zailaago egiten zaigunean. Aurren eta zaharren mukiak lurri zoztuari begira eta esnegaarren usaina sukaldean, ikulutik datorren behiaren marrumarekin batera. Bizitzaren laburra, denborak egunero egiten digun, azterketa Patxi, zkiaga Ekaiz gaurgo izaldean, oheratuta luarte aurretik azkena izan dazun pentsamendua? Ba, ze soriontso naizen. Mai gaurgo izaldean, ohera sartuta luarte aurretik azkena izan dazun pentsamendua? Nik uste dut ezte zer pentsatu, pentsatzen badut lorik egiten. Imanol, gaurgo izaldean, eta luartu aurretik izan dazun azken pentsamendua? Eh, pentsamendu larbia izan E arpegiko marrazkioi. E, ziz, zer, hor zer horneukala presente oso. O OS ez berdintan oheratu zarete, baina bidea jatorritik e, bide bertsua egin dezue. Jatorrian beintzat eta irurok ez dakit ordu bertsuan berdintzua noheratu ote zareten. Nikuste ez dukesan desum bezala, ez o he desberdintan egin dugula lo, baino askotan bezala gaurrere elkarrekin ametse egin dugula. Bai, bai etz esaten dute, ah. hau ez da telebista ah. Eta eh, bat adoz Eta uste dute gainera eh, sensaziooso oso antzekoekin junginen no, oera irurok bako etzabere oera noski baina, bueno eh, egon ginen elkarrekin <laughs> eta seguro sensazio antzekoak ziren Orti <misa> zetan Bueno, a ochak entzun dituzue gaur mailaren bueltan Mai Gorostiaga, Imanol Arabaolaza eta Ekaitz Goikoetxea eta gaur Izki Nagusi zitxon ditan Ama Alu Lur, ezta? Ama Alu Lur. Bai. Gene historia. Kaixo Tangitori. Itzakara. Itzaren aoch Ekaitz eta Iratigoikoetxea teklatson mailan. Leder. Zer en ilusi oleba da. Eko gure pasazia Bagaur hori xantzerkia irudimena Sorkuntza ama alu lur Zikin gana Ma, ez zazilotari Mai imano lekaitz beha itzi arralai eta kuadri jarekin direne, Izan ez nadiala atzeri bagoaz bagoaz sorgin baten ametzen atzetik gimu basu aitza Goizura neguazen, elur girotra izoz. Dende guztia, tristeta goibel, aurpegi gorku usta biotz. Mire gitarrarekin irtenitzen, naturainion hartaran. Eta hor doan Kinu bat zua itzan Zua ezbertara joaten asinitzen Negoaren eka itzan Kartatzera irten zero Kinu bat zua itzan mm, Irukotet, estu ingurua jarri behar digu opariari Bildutzeko, biltzeko, erabiltzen degun Papel hori ere garrantzitzu izaten da Takanpotik hasiko gara Barruko muinera iritsi aurretik e, Ez da lehenengo aldia e, Bueno, gaitz desanik ez Hemen izaten da larun batera Baina ez da lehenengo aldia Mai eta imanol ol e, Hemen zaudetena e, Baina gaur Sakon-sakonera iritsi nahiko nuke Eta lehenengo-lehenengo Puntu hartarau da Nola iristen garen amalur-lur e, puntu honetara. Eta besteak beste izketan aritugara e, gaurgo izaldeko orduaz, e, bazento zen atzo, e, bueno, ekimen batean, e, jardura batean elkarrekin parte hartzetik, e, jardura hori kokatzen da e, zikloian, amar ozen, zikloia eta amar oz segura aski kokatzen dira beste poltsa handiago batean, e, nun dago lehenengo puntu amaigoa zen asira-asirara. Bua. Zez zuaitzen adarretatik erortzen da mai, e, antzez, Baya, sormen. Agian, agian zuaitzen adarretara, baino lehen, jumarko behinuke, zuaitz horren sustraietara. Esan, esate bateako, txikia zenean, adibidez, gero azi bien juten da Bartzelonara. Eta, umeko eskorbat, behatzi amarurtekoa, juten joten bida, boa, askotan txotxongiok ikustea. Hume guztik, esertzen eh, dira lurrean, ikusteko ikuskizun hori txotxongioan, nire eta beti jouten zanatzetik, atzetik, ikusteko txotxongi nola mugitzen zituen txotxongiok, eta nola zan teknika txotxongi eroak, kenuen bidez, onartzen duberak horre egoten. Bueno, urte, urte, urte, urte, dira, eta eta hasten daba, bueno, iten zun txotxongiok, eh, inauterizale oso zaguna tolosan, garroazak eta hortik alde batetik dator nire antzerkiaren... Zea ez nire antzerki zaretasuna edo eta kero beste sustraio potente bat nire ama nire ama baita ere graziekin joten da kanpora, kriston bizitzen eta izan da gero eta berak ekarri dugu beti literaturarena poesiarena eta ipuñena eta orduan, ba bueno bi, bizarrauen bi eklipsea edo, edo zea, eta hortik dator gutxigora bera, ba nire, bueno nire bukazioa Horita gero, ja, eta dira formakuntza, segure retitipasa nintzen, koen dela hogei urte, <risa> hogeita piko urte, nire astapeneko, zea, bueno, aventuraren bat, e, gero zertzen dut, amarotzeko antzerki artisa bat, taldea, goindela hogei urte, eta horti pasatzen dira jende pilla. Eta, bueno, hortako baten bat, imanol, e, izan da, kreston, f, bueno, beste, bueno, apasiona bat, egiten du gauza guzti eta berdin duz, egiten du eti pasiba esartuko du eta hori bueno, nola esekaitz eta bueno, eta e, baiaztanako familia guzti eta baita ere e, behala rainiagarekin batera guen dala 2006 urtea 2006 urtean esagutu ginen eta orduan beste ireultza bat e, gure prozesuan eta intu jaiteatro proiektua jaiotzen da e, Banoa atzera berriro titere eta txontxongilotara, tegitaren gana, e, mai garrantzitsua da, eta zergatik da garrantzitsua, aurrean ikusten degunaz gain, bos pa eman eta atzean zer dagoen e, jakin minez bilatzea eta bilatze horretan zerbait aurkitzea. Txontxongilotekin edo bizitzako alderdi guztiekin, zergatik da garrantzitsua, atzekaldea aldea ezagutzea. Bai, eh, egiteko, Espektadorea baldin bazara izango duzu katarsi bat zure buruan, oso politaso bidai izugarria izango duzu, atzetik ikusita eta impplikatzen bazaraen nola egiten diren gauzak e, zuk e, eraldatu dezakezu zure entornoa zure mundua, hobetu dezakezu daukasuna eta erakutsi dezakezu bestei eh? zuk eh, ikusi duzuna edo zuk sentitu duzuna behintzat saietzen zarauttsatzen Pauso hori nire ustez artisten artean eta bueno, eh, eh, eragile kulturen artean eh, ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, sentitu klik hori gure buruan nun esaten duzu muau nik hau erakutsi naite ere. E, zerbait gehigi pentsatu gabea hautatu da, edo Mike bere bizitan zehar eramandualako pisxu eranttzunk kizun bat aita haei. E, ez aita haeii zordina baizik eta aita hemengandi jaso duena, gizarteari eman behar sentsazio hori izan du konsienteki edo jasotako guztia, urtetan jasotako guztia, alabearrez, eh, atera da kanpora. Nirekuz puntutik inungo pisurik. E, justo kontrakoa, igual lagian, ni harinaiz pisua sartzen beraien gainean, esaten nire sustraiak direla. Ose, makoitza bere zeaiten zu naturalki. E, bueno, e, sentitzen zutelako hori, e, ni izan naiz hori hartu dudala, esateko ostras, nionekin zerbait gehiago egin nahi dut. Orduan pisua inungo pisurik. E, eskerra, bueno, e, joe, Ze, ze zorion txua, ze zestakit, ze, zeu pari, zeu pari handia dakat, nire barruan, maite dudala, hainbeste, gauza kontatzea, historio kontatzea, gauza kegitea, E, nik siniesten dut antzerki totala, antzerki dena bizitza, antzerkia da, nik ez dakitzen den pertsona handiena diena, e, igotzen naizenean edo portaletik ateratzen naizenean. zenean. Ma, esate, eta beti puntu horrekin, beti, e, bueno, bestei zerbait, emozioarema sentimenduun bat, ideien bat, provokatu behar diegu. Es? Horrek zesuposatzen doen mai, e, antzerki totala bizitzea, e, nolako da mai, estenatokitik, kanpo nola bizidu, Eh, UN Oroko antzerki muial hau bizitzabera nola bezi du Mike. Ba, jo aldera ona, eh, saia, nik ere, ere erantzuna bilatzen ari naiz, igual igual ordago bizitzaren sekretua, eh, ze Se, pizkanaka ezagutzen zure buruari eta esaten ba, eh, ni zuretz, ezakite, eh, o oh, taitza oh, eh, esaten zuena ez eh, harrie kentzen diez soberan dauka edo ba, antzekoa ez, eh? bueno, antzerkiari esker jute naiz kentzen niena izena zehazkigual ez dakitzen nahi naizen nor nahi zen. Baina, bueno, pixkanaka, pixkanaka, badakit nun ez naiz egon nahi. Nen, eta juten nahi, pixkanaka, pixkanaka, gehiago sagutzen nire guruari pentsatzen dut. Galdera, zein nahi nola dako bada zauzai ez dakit e apasiona guen nahi. Badakit, ze nola portatzen naiz ze, ze jarrera daukat gauzen abai, apasiona bai nahi naizela, hori badakit. M Burugorra, maskotan ere, baita ere fleksible irekitzeko burugorrori, baina lehenengo puntua izaten, gero irekitzen naiz, jakin minpio bat batekin, kuriosoa, aventureroa, e, eta oso erreixa eskatzen du barkamena, guzti dut asko dela. Imanol, maik esan du, Imanol dela, apasionatu bat ere, bai, e, pasioz egiten duela, egiten duen, e, E guztia, non daude Imanolen e, sustraiak? Antzez mundu ba, honetako sustraiak, non dago hasiera ura? Hasiera, bueno, ni beti da ni keukidet eh, antzerkianganako erakarpen berezio bad Bai, txikieta, bai, baina gero daukatola fetxa bat oso markatu eta oso curioso ani antzerkia berriz beultatu o oh, jaude batekin zure betiko rutinatik eta E, kuadriako batek esan zian. E, dantza apuntatuko gea, Jungo geha kulturetxa dantza berdantza da hono, zer da hono, eta ha, ah, vale, ba... Goazen, bailes de salona apuntatu nahi zian, da ni, bueno, ba, lagunduko zai, jod, goazen bailes de salona ja. nitea. Eta lista aurkeztu ziguten ze ikastaro zeuden, eta ikastarotan lehenengo antzerkia zegon. Eta bailes de salona zegon. Eta nik zaino, ama ni antzerkia apuntatuko nahi, da behar zaitzen, ba, ni ez, ni ez, ni ez, ni ez, ez, ke ba, ni gizeku lako lotxamateit. Ba, nahi bai. Jo, barrotik atea zeinik antzerkia ta hemen etorri da. Zer, Zerbaitegatik atzalduko zen hau hemen eta eta holaxe bat atea berriro ireki eta bueno, hasierako ate txiki zena gero ikusi eta atea honditzen jondala, aukera ezberdinak sortu zaizkitela, eh saltzero ezberdinak ezagutu dituko ditela eta hemen aldamenen daukaten maila, odibidez, akullulari oso ona da. Eta nik askotan e, No, eta aurrekotan ebait ekaitzekin da komentatzen esaten nuna e, Behar izaten ditugula batzuk Igual e, pasioa daukagunok batzuk behar ditugu atzetik akuilulariak e, Akuilua sartzei digutenean ordun piztutzegea eta pak Ematen dugu pausua Eta igual kostetzei guri, guri pausua ematea Eta behar ditugu atzetik e, gero guk beste batzu baita zirikatu alizateko Hau da, eman noletekaitz dira idiak eta maida itzaina Gutsi <laughs> <laughs> bera <laughs> <laughs> Eka hitz, e, zuk du askot asko pasaituz du. Holtzan, e, antzerkia bere horretan egiten ez, baina antzeztuz bai beste pertsonaia batzuen haotxetik kantatuz. Baina antzerkia gorputz espresioa bere horretan oso gutxilan duan. Apenas, ez errez. Bat errez, esango nuke. E, nere izaera, naizta oso txikitatik jendaurrean aritu naizen bertxotan, e, bertxoak, Zentzu batean badu e, antzerkitik, ez, e, beste batzuen bizitzak, rolak, e, pentsatzen dutena, holtzaratzen dugu, baina oso modu estatikoan, ez e, geldi. Hautxaren bidez eta hitzaren bidez bakarrik. Eta ni beti izan nahiz ez oso, ez beste esparru batzuetarako, ba, lotxatia, e, barnerakoia eta mugimendurako oso, oso geldia, bai e, antzerkirako eta bai badantzarako, ez da? Baina antzerkia ikustea asko gustatu izan zeit betidanik, eta ez dakit duela bost bat urte edo, e, hor dizin, e, e, hor diziko hauzko tasun e, lehiaketara joan nintzen, ba, ikuste bezala ez da, ba, ikusi nahi nuelako ba, zer zuten e, eskaintzeko ta, eta, eta ikastzeko ez da eta izugarri gustatu zitzaidan eta ez dakit eh segurazki orduan ere e, eskerrak ematera hurbilduko nintzaion Mairi edota berak esan zidan, hurrengo ba, urtean animatu. Ta bueno, e, orduan izango bueno, ikusiko dut eta hurbilduala eh nahi bat e, piztu zitzaidan barruan, baina ikusten unen jo, e, no no, maiekin nola eingo date pizkatez, eh auzkotasun horian zerki modura, eh Eta iruditu zitzaidan, nik nire ekarpena egin nezakela neuretik emanez. E, Ni jakina ez naiz sekula izango e, antzezle ba, e, peto-petoa e, mugimenduei daokienean, baino behar bada neuretik, ba, kantuak e, txertatuz, e, e, itzarekin jolastuz, ba, nire ekarpentsua egin nire zaiokela ez, eta asko-asko ikasten ari naiz zentzu horretan. E, bakoitzak bere zigilua jartzen alegin du behar duela, ez. E, bueno, e, nik behar bada gauza batzuk e, zinko ditut beste batzuk egin ditzaketen bezala egin, baina nere aletsua edo nere markatsua edo jar jartezaket, eta usardi horrek e, nola bait bide eman dit, ba, berasten joateko, eta lehen oso urrut ikusten dituen zenbait gauza, ba, orain urbilago ikusteko, eta batez ere jende zora garria ezagutzeko. E, mai, bertxena bere izairateik, bere izateko modutik alderdi ezberdan badu zerra portatua. Naturalki. Eta zer ikasia, hau da, e, ega ez e, onartzen du, nik ez den burua ikusten, zenbait e, lorreko zenbait alderdi, lantzen edo oltsaratzen, hori lantzen da, hori ikasten da, hori lortu daileke? Bai, noski, teknika, no, edo zer gauza ikasteko teknika bat existitzen da. Hoi bai, teknika bakarrik, eh, teknikarekin bakarrik, ez duzu lortuko helburua. Eh, ez bestekoa da teknika, Badaude batzuk teknikari gabe egiten dute, baina karo, bere suplentzia horren ordez daukate inatoa zerbait, zerbait barruan, badaude horrelako generazio espontaneati sortzen direnak, baino te teknikari eizker, bueno, berasten zara eta eskaintzen duzu daukasuna. Eusko kuriosu da, e, kaitzen txuterakoan adibidez, nik ikusten dudanean bera beraitz egiten publikoan, norala erabiltzen ditu eskuak adibidez, ikusten zei iruditzen zait, antzerki oso garbia. Eta mimo teknikaren bat badagorratzean, bera jakin gabe. Askotan guk ez dakigu ze, ze, zea daukagun, e, etortzen danean teknika esagultzen duen batean, batetek uste ma edo ez ez, eskipa ez, daukazu, ja. Garbitu behar da, eh, landu behar da gehiago, baino, baino bai, bai, zu bain, uste baino gehiago dakizu. Imanol, pauso emantzen du ikastaro hartan ematera eh, iritsi zinen lagunak zuen eman, E, Lehenengo saio hartatik e, aterata eta zekontatu zen nion e, lagunari e, saiatu zinen, animatzen? Ez asko gozatu zenuelako edo zerbait berria deskubritu zenuelako. Ez kuriosoa izan zen, e, azkenian, behak bizitunen bizi saioa bukatu eta gero esan e, asmatu dut, ze tokita iritsi naizen eta ze ate iriki deten, e, lagunai komentatu nion da beak esan zen, Ja, bañoida zure atea, xe, nin ateo iezet gurutzatu nai. Da niko no, ba, eh, nik ez adien, ni saiatuko naiz nere hortan dauskaten bizipenak zurekin konpartitzen eta eta gaur egun, ba, lagun horrek gauza asko ez ate dizkitizke sartzetzea, saltsez berdin askotan eztekin nola iezon. Dani ba, beregaraien atea irekin ulako, ez. Zein da gaur egun go saltza horietako bat? Ba, saltza goietako bat, eh, guain azkeneko hiru saltzeroi gauden oi, Amalur proiektu hontan, e, ba, ba parte 17eta taldeko kide ki izatea eta goain dauko aukera azkenean da e, berriz berri zaharreko zaten simile horrekin e, beste atetxo bat irikitzen dugu eta nikuzte atea sigela irikitzen, eta boa, eh gaudera desiatzen e, urrungo gela sartu urrungo gela sartu da ber zenbat zenbat <laughs> atetxo berri irekitze zaizkigun ikusteko Bueno ama lulur, oraintzko ez zer aipatuko, eh intujai e, mai bihotzean dara mazuk aurre jartzea jantzita eta bihotzparean e, logo marrazkitxo marrazkitxori jaio zen, e, beak eta mai elkar hartu zutenean e, eta ondorengo bat ere badago. Ondorengo asko daude baina hien artean badago bat eh alai eta alai izandetik gaur egun garaia hartako mai txikiura aita eta ma sus tre zituena. Alai, espero dut alai izatia e, Nik ez dut pasatu, no se, zer pasatu nahi e, Bai gustatuko ba ni bezela, e, aukerak izatia gauza ezberdinak ikusteko gauza pioa ikasteko e, eta pixkanaka, pixkanaka berak beren hortasuna bueno, handitzen, finkatzen eta, eta egunen batean irratxai batean norbaitek galdetzen badigu zein den alai espero dut, ba, berak jakitea zer erantzun Horrekin bakarri konformatzen naiz. E, hori bai, e, antzeki konpainia gara, gauza piloat antolatzen dugu, gure eguneroko tasuna oso sartu talago honekin, eta arduan bai, ba, urte ditu, eta ikusi ditu ikuskizun piloat, eta ikusi bat zetinu egiten diren gauza aurretik eta oso ikusten dugu e, momentuz gustatzen zaiola. Hori bai, egunen baten ez badut, horrena ez da tortzen da, puntu, alai, alai da. Zein da 2006ko bueno, helburura sortze hartan intujaei teatrok zuen helburua eta zeren bueltan da bilorain 2007 sortzean? Eski, kuriosoena helbururik ez zegoela 2006 urten ezagutzen ginen junintzen aktuatzea horeretara, omenaldi bat egitea altzu, altzu san, e, referente bat e, homosexualen e, gudan, errendikazioetan, eta oso zaguna zoritxarrez hil eta omenaldi bat zegoen, eta niregon bidetu zidaten esketxen bat egiteko. Be aureretarra joten da publiko bezala eta laguntza ire bezala. E, kuskizun handoan, afari batean ezagutzen gara, gaur arte. Elbururik ez, e, bueno, magia ez, ez daki sensazion bat e, eta urrengo gunean jalkarrekin gaur arte eta ia ia itzik ez o sea, zu badaki, zu hemen zerbait gehiago gertatzen ari dela eta, bueno, eta emaitzaik orts ortsedago desbakarrik profesionalako eta lai ortsedago ebai hori e, bai, azten garenean forma ematen e, proietu teatraloni e, e, bueno, guk esaten dugu kultikultoreak garela, e, ze kultura kultibatzen nahi duguna Eta orduan beti gure metafora dihoa ba, baratzekin edo, edo nekasaritzarekin. Orduan gualde batetik gure da arriak kentzen. Zelaietatik, edo arriak kentzen beste batzuek bere aleak botatzeko. Asko da hori, lan hori ez da ikusten. Gero beste batzuk etorriko dira eta plantatuko guten nahi dutena. Gup, mm. kenduko aitu barriak nahi dugulako. Eta inoreko gauen gauen, menga, juten gara kentzen. Beste ale batetik, alez berdinak bota, leku guztietan. Batzuk aterako dira beste batzuk ez. ez bueno, kimika baldin badago edo em, kondizioa baldin badago, sortuko dira bestela ez. Sortzen direnak ebai batzuk hitzen dira. Beste batzuk emaitzak ez dute ematen naiz eta atera. E, hori bai, inoiz estugu eingo kultibo e, intensimon bat, inoiz estugu e, degradatuko aleak gero ezizateko fertila, e, ez ez sortik. hortik. E, estugu nahi produkto mm, zakitea, e, txertatzeko zerbait edo e, edo bakarrik izateko gu, gure, gure espazio gure produktu eta gure esklusibitatea ez gu botatzen dugu gauzak ikasten dugu ikusten dugunean beste landare bat gustatzen zaigula ebai, saiatzen gara usaitzen, saiatzen gara probatzen eta albada eskatzen dugu aletxon bat, utziko didazu probatzeko nire baratzen eta bueno, hortaz bueno, hortik dihoak gure bideak gure helburuak. Zer aldatu da Ba, uste dugu ja daukagu mm, bueno em, bat ja daukagu em, landare propio batzuk zerbait egiten ari gara eta ikusten dugu nola bueno pasa direna gure baratzatik eta guen beste baratzetan daude e, posten posik posik alde hortatik baratz batzuk eh, asko dira baina baratz batzuk oraintxe oraintxe btbtbean eh, emankor daudenak eh, zikloia maro zen eta antzestaun, ataunen bertan orain txezan, eta azaro urri garaitzu udazken honetan. E, nola sortzen dira alako baratzak? Harriak kendu eta haziak botatzeaz gain? E, e, Zengiago behar da, bea eta maiz, arago? Ma askotan, e, bueno, ezagiz, kasualitate, kausalitate, ernegon behar da zorte asistitzen da, baina egon behar da, jakitekon unai da. da. E, Musak bezala edo ez, sorkuntzan, e, baina lanian baldinbanago, erresago hartuko ditoriez. E ata hongo adibidez, e, bueno, proposamen bat ditorri e zitzaigun, nire jo barekin batera urtzi, e, ata honen bizidalako, eta prinsipio zen e, ikuskizun bat egiteko, e, zerbait egin nahi zuten antzerkiarekin eta bueno, e, zuzen junginen beraiekin hitz egiteko. Ba begira, ba horre kontu enekin eta pixka batek, ja, denon hartu Etearen matema hemen ziztadan bat, e, urtero egin dezakegu bat. Bai, egia, bai, nola. Bai, bueno, ez diagauzat, nik izango, jungo gara, bueno, deszentralitazen bizkaga kultura, mugitzena, e, gainera, ataun, ozera, bueno, bere auzoak eta bere, pasabaz, bizia kateta, eta zer zer zer zer zer luzeena, luze. e, bueno, ez da badauka bere, bere, bueno, barandia ez da ki xarma dauka, trikuarri hartu genun simbolo bezala. Zera. Eta, bueno, lehen, lehenengo aldiz egiten duzunan gauza zukeztu zupen, txatzen, bigarrenean, irugarrenean eta lagarrenean. Esforzo guztia joten dira, aurtengo jai alditxoa. Oso ondo joan zen, eta gero sorionez, eta bai, patzeko ebai, ata honen irutxilipur ditan, e, taldea sortu zen, e, bueno, zirkua lantzen, e, antzerkia lantzen, e, zen, lantzen,... Eta e, bueno, guk eztugu beraiekin batera lana egiten, bainoan, antze honen sinergia badago eta beraiek atuatzen dute gure jaialdian. Hori ezin bestekoa da bai. Bestera kanpotik etortzen badira jaialdi bat egitea bakarrik bihurtzen da nireita bezala. Sierita baldimasa de publiko bezela hori bakarrik ez du mantentzen horrelako proiektuen bat. Enplikazio on berda ma, bueno, irutsi lipur dita, bai, bai, etorri dira atzetik, dira atzetik lanea, ebai. Ta, ta egiten dute, ba, kriston lana, umekin, formakuntzarekin, eta urtero-utero ikusten duzu ba, prozesu bat dagoela. Eta horrek, eraldatzen du herri bat. Porque beste ikuspuntutik ikusten dute, ez bakarrik antzerkia, antzerki antzerkizalia, doez, ez, dago beste komunikazio bat errikiden artean, badago dago beste, beste sensazio bat, zerbait elkarrekin egiten ari gara. Gai gara gauzak egiteko aldaketak nire eskuetan dagu. oso importantea da lan Gaur bertan ingingodo dituzte Irutxi lipurdi taldea hirutxilinfurditan taldeak bizai egingo ditu barandiaran museoan e, gaur ez proiektuaren abi, barruan. garhar. Lauzaio e, bostetan hasten da bostetan boztak eta la ordenetan erditan eta laden gutxitan. E, Antzaaslan motza da e, zenzuen antzerkiarekin erabiltzen ume etxiki dira eta sartuko gara taldeka, eta talde bako itza, bueno, izango du esperientzia, ezinbesteko gaur biziko den ataunen, ez da berriro errepikatuko inun in hori ez bada publizitatea juteko atxalden ataunea hume txikik ataundarrak eskeniko digute errepikatu ezin zerbait ez, ez dakit, ez dakit nola, nola esan magikoa izango dela gauratxaldekoa nirrikitan nago Gaur gauratxaldean baranderan musan lau saio bostetan bostak eta laurden bosterdiak eta seiak laurden gutxitan e, antzeztaun badator hurriaren bostetik eta ez da gaur bukatzen biarrere badago Beste saio bat zirkoarekin lotua eta gorputz espersioarekin lotua. Eta... Bai, bihar zirkoa, eh, San Gregorio hausuan, eh, Sarini zirkus, Sara Alvarez, eh, bueno, bera trapezio batekin, txoriak txori ikuskizuna, oso polita oso fina trapezioan, eh, ula jopekin egiten ditue bai Mosotrebia, porteak, berez Sarini, ia etorri behar zana, baino justu aurduan gelditu zen, eta bera uste baino lehen hartu bere izan, izan zuen bajak, eta e, aurten daitu dugu, eta bera, baina orain dik, orain dala gutxi zena izan, eta orain ez dakiz er, eta zan dugu, nola ez? Oza, no? Hori bai aukera, e, ezinbestekoa ama izan da, orain dala gutxi, eta nik ikusi behar dut, bere ikuskizuna. Ez ki, igual ez nagoa ari naleno, orain dik nire gorpu... hori ikusi nahi dut, hori ikusi nahi dut, hori da antzerkia, gaur horrela zaude. E, ama izan zara, zure gorputza horrela dago gain. Seguro, emozio aldetik, e, fiziko aldetik, biar ikusi behar du dana. eta honen, ez dut berdiro ikusiko. Hori da, ez dakit, e, antzerkiaren magia, ez? Momentuan, hortxe, une horretan. E, baldintza hoiekin, eta egoera horretan bihar bostetan, e, San Gregorioko plazan. Eta azken saio bat izango da, datorna aztean hurriaren hogeita e, zeian ostiralean. Bai, Iñaki Santos, e, Gertrudis en lagunak. Bueno, Iñaki Santos beste, beste aventurero pasiona bat, e, musikaria, eta, bueno, esate baterako, <laughs> goza gehiago egiten dituela. Eta, bueno, berez, Gertrudisen historia gutxi gora bera da, e, iru artista handi, Frida Kahlo, Oteiza eta Matiz, Eta, e, jertruiz edo, beraien laguna da. E, uste dut, hortik da horrela gutxi gora bera, hasta peneko puntua edo. Badakit sorpresa gehiago daudela, eta, porque no, e, inakiri guztaten zaio bai, leku guztitan, zaio, e, ez berdina egin, zaio, e, ez dakit, ez errepikatu, ez daela errepikatuko, es hori, bai, orain hemen eta eta gu, ez? Ez bada hemen nun, Ez badaurain noiz, eta ez bagaragu zenek. Eta o, seguro nago inakiba prestatuko du zerbait berezia. Atzo amaro zen izan zenetan, irurok, horregatik eh, oeratu zarete oikoa baino beranduago, ekaitze bintzate zagutzen dedalakoak, aso iman oletan bai beti bitzen da, ortu txikitan oerako eh, bidean. Atzo Mikele Grande amaro zen, eh, dokumentala, ze bizi izan zen antxe, ze somatu zenten? Gaurgo izan badakin mezzuren bateri iritsi dela mugik horretara. Mm -hmm. Ez dakite maieta eman olek ezagutzen zuten eh, dokumentala edo lehenengo aldia izan zen atzokoa ikus izan utena. Dokumentala lehen, lehenengo aldia? Oida ez, nik baita dokumentala le, lehenengo aldia. E, Lehenagoti Mikele Grande zautzen nuen e, maieta zunez o mesame bai, intzuten ikuskizunen Eta han bertan ja e, piztutzen barruan zehozer... E, Ez ki, ez, ez, ez dakititzak nolan eurtu, ez dakitan admirazioa, ez dakitan e, begiak edo gauzak ikusteko eta gauzak irekitzeko daukan Mikelek behar dauken kapazitatea, horrekin eta horrekin boa, e, edo nah, atzoko are baita izan zen beste, beste plus bat. Ole. Lehen agotik bizitako, orregi, ba, beste bultzada eman ziona. Transformatzen dokumentala ikusteko aukera izan zentzen da, gero solasean aritzekoa... Mikerekin etaeta eta eta gaitzekin, tartean helduak, tartean aurrak, tartean galderak, tartean erantzun irekiak, erantzun itxi ezin direnak e, zergati da garrantzitsua. Momentu horretan errepikatzen ez den une hori Ay, askotan gok azpimarratzen dugu, asko, adinaren zea, ez usuka aipatzen duzuna. Guen ikusten duzu agenda, kultura agenda bat, eta e, ez dakizer e, bos sortzi urteko entzako, ez dakizer amairu amala urteko entzako, ez dakizer eldu entzako bakarrik, ez dakizer jubilatu entzako, eta horrelako gauzak, e, oso ondondo dago, eh, adinen arabera, e, ez, ez, ez, ez nagorren kontra, baina bai esan nahi du e, e, aukera gutxi daukagu elkarrekin egoteko klana, tribua, bai umek, bai ar, aitona mona, bai e, nerabek, prenerabek eta denon mai gainen jarri gai bat. Kasu honetan, eh bueno, eh edo sexualitatea da ja ez dakitzen porque hainbeste bideak irekitzen dira gai batekin, baina bueno, eh e, asteko puntu bat hori da. Eta Bakoitza bere buruari da bidaiatzen eta konpartitzen desu bidai horiek. Mm, leku askotan gurutzatzen dira bidea horiek beste luko, beste. Da nez, eh, nire nire bidea. E, horregatik, hirurok e, amentxe egin dugu segurazki moze berdinekin, baina bakoitza gure amentzak izan dugu. Mm -hmm. Porque, bueno, provoca ba ciobalagor. adibidez, e, nire etxera jo nintzen esaten, ze polita den mi, beste Mikele ikustea. Porke urteba pasala, ikusi genuenean maitasunez mesame, eta beste Mikele da. Eta bere nahiak, bere desioa, bere mm, bizitzaren kuspunto, ez berdina da. Hazi e, eginda. Eta guen ikusten duzu beste Mikel bat. E, tiratzen badetari hortatik, nire ez berdina nahiz. Ni dela delo horte beten neukan aurreritxik ez da kizer, edo, edo ze aportatu zidan zea eta ze aportatu zunatzo, atzokoa oraindik, e, bueno, pasa behar den nire filtrotik, e, posoa gelditzeko. Bai, ilutzen garrantzitsuena, hausoan gelditu dena. Gaur panaderin, horri buruzari gara. E, Bi kalean zerkatzen, e, nintzen egoin baino sandi date ez da kizer. Ja bueno, sortu da zerbaite gehiago hitz egiteko horriburuuz gehiago zabaltzeko gure buruak azken finan hori txertatzen dugu zerbait eta gero. Baina nereztat ere oso oso ederra izan zen ez, e, oso osopore ederrarekin jonintzen etxe da eta atzokoak nolabait berezitasun bate izan zuen ez hemen aipatu dana orain arteko ibilian eta ikastetxe eta kulturetxe eta herri askotan izan gara dokumentalaren ba, kontu honekin. Baina bai no e, ikastetxetara joan izan garenean, ba, adintare jakin bateko ikasleak neska mutilak ez e, egoten dira hasi ba, halautik hemez ba, zortzeira bitartean. Edo kulturexetan egin izan dugunean ba, jende heldua e, joan izan da normalean. Eta atzo, iru beraunaldi gutxinez bat zeuden, ezta? Bat zeuden, ba, amaikama, ama, bi amairo malau, ama bost urteko e, ikusleak bat zeuden, bat zeuden e, ba, bueno, e, gure adingirakoak, berrogei urte bueltan ibi, ibilaitezkenak, baina bat baita jubilatuak ere, ez da. Eta ederra hori zan, niretzate oso ederra da ikustea, ba, denak elkarrekin geundela e, momentu eta toki bera partekatzen, Bakoitza bere abia puntuarekin, bere motxilarekin, bere ezagutzarekin, eta behin dokumentala ikusita, ba horren gainean, ez, egiten dugula, bakoitza dakinetik bestearen tzunez, e, bakoitzak bestearena osatuz, eta horrekin joan ginela guztiok e, etxera, ez, nezate, oso ederra da, adibidez e, ikustea, e, familia bereko kideak joaten direla, ez, e, ama eta laba. E, gauza bera ikustera, eta ha esan duena. Gero horrek jarraipena duela, etxerakoan eta segurazi gaurre ere horren inguruan hitz e, egingo dutela. Ez, e, hori izugarrizko aberasttasuna da. Ba. Belaunaldien arteko jardura partekatzenen inguruko oso osnarketa ederra itzi hartsa ez de oherrriuberrak egin tzen mail onene bueltan jatenboratso bat bai pare bat urte do, eta niri buruan eta gogoan iltzatua geltuz zean ez berak hori azpimarratzen zuena hori jartzen zuen e, balioan zergatik e, mugatu zergatik ateak itxi adin jakin bateri elkarrekin ez e, belaunaldi ezberdinek adin tarte ezbertako pertsonek elkarrekin gozatu badezakete e, aurrean dagoen berdin du zer nolako e, produktua segurazki e, momentu horretaz arago lanketa aberatsak egin daitezkelako gero elkarrekin ez Bai, askotan ez, ez dakite, baina prepotente utxakea, ez, sortzen dugunean, e, pro, eta, ez, hau da adin honentako zer nik daukat zerbait esateko beraiek eta nik trasladatuko diei beraie zer ikasi behar duten. Em, ez nago e, adinaren separatzen kontra, eh? o sea, bueno, segun se kasutan ondo iruitzea eza, bat ez ere ipuñekin eta arrelako gauzak, eh? baina askotan bai gertatzen zaigu puntu hori, ez, nien nahi zin hori nori ezer erakusteko eh ni bueno hemen haue da, historia haue da, nire lana haue da. Zuek hartuko dituzue ondorioak eta publikoa naiz, osea aberatsa aldean badin badin ezberdinetako mota ezberdinetakok diversitate handia balde, anistasun handia baldin badago, asko goeto, asko zu beto. Ikus puntuos ezberdina izango dira gero denok ondorioak ateratzeko edo ez. Zer du berezia marozek? <laughs> Bere ziribadu. Ba, gauza asko, e, nik ai, azpimardiak egaldetzen duzu ez. E, asira, -asira tikan, e, etxeak orain bukatu gabe zirela, ja sortu san, amarotzeko e, asoziazioa, ez? Auzolkartea. E, Etxeak bukatu baino lehen, ja, ausolanak egiten ziren, e, bueno, pabimentazioa ez egoelako, baina deno junziren rastrioekin eta piskata paintzeko zea hori, eta bueno, asiera asieratikan implikatu zen ausoa. Gero eta pakez berdina pasa ditue, baina uste utori jaso dugu hasodugu puntu hori nik gai naiz aldatzeko daukagana eta hobetzeko daukagana eta bueno gero gujon antzerkiaren eta kulturaren proposamen batekin eskusa balik lehenengo momentutik lehenengo momentutik naidu zuena goatzen elkarrekin eta sentitzen gara oso oso babestua ba eta oso O, ikuste haume un me e, kaletik ikusten zera dago zet, bia, no es dagurrengoa. Eh aurten nor etorriko da. Egon nintzen estakik nun eta ikusi nuen artista goen egun egon Ez Está aquí Torre Presorik estauka. Batematik altuko liku amaro zu n dago, zezan ber dago Tolosan dago, da amaroz dago amaro zen. Amaro ze nikuste e, bere esentzia hortan badaukala, badauka, o sea, bere izak era propio ir badauka. Zed, barruan edo kanpoan bakoitzak jartezala nahi den tokian no? hori, <laughs> baina izakera hori hori e, dago Bele esentzia propio hor dago eta netzako soa berazgarria da, ikustet juzunean bertan e, gaztetxoak saio e, berri bat dao, eta sarreran e, hamar minuturen hau antxo bankuan saio daude, eta askotan lehen komentatzea genuna, ez? E, Ez, haik ingintzau edo saio hau, umentzako, ez da umentzako, ez da. Eze handaude. Eta denetatik ikasi dute, eta ikasi juste e, ba, batzuk klasifikatu, zio, beri, betiko molde horretan marikatu ezkio, klasifikatu den duzkenak, hui, hau, ikusten, edo kontrakoare, bai. E, umentzako ekitaldietan heldu bastante ikusten juzula bertan eta setezula, eh? Eta nik horrek bai e, aberaztu dula, e, bat, bai alde bat bai bestea eta bai amalotz beha. Eta bertan dagon e, ezagutza eta bai, bertan dagon begirada kritiko, hori baino kritiko, sanotik e, begiratuta, ez hau e, hau. Hemen e, berez denek lanketa bat indute eta denek daukate ezagutza bat eta, eta jakintza bat, bat bestetuki askotan nik adibidez ikusi ez dutena eta behar da, postekoa eta, eta barrua betetze, betetze izuna asko. Engai, eguzten desu, eh, umek laguntzen dutela aurkia jartzen, aurkia kentzen. Eh, zuregan eh, datoz... Sai Bañoelen, Saiota gero, itzegitunte artistekin, jolasten dute beraiekin. Magia baldin badago, gero magia gertuko magia daukate opa, gerturatzen direlako. Etortzen badantzaima, gero, e, ka, bueno, beraiekin batera jolasten dute. E, zuzen zuzenean esagutzen dute artistek. Eta hori nabaritzen da. anedota bat, ja, bueno, bukatuta gero, azken urteetan, beste urrengo asteetan, umek jolasten dute antzerkiasteaz. Etxetik ekarri zerbait aurpegia margotu malabarrak egin jolasten dute antzerkiaz. Ez dute ekartzen baloi Mexi edo Ronaldo izateko, baizik eta izan nahi dute, Funestrup izan nahi dute Mikele edo izan nahi dute Imanolez. ezdaki nola kontatu hori. Bizi behar da. Ze polita. <laughs> Zulerkia isileen zauriez, urbiltzen ezure ondora, negar eta odol malko ez. Urperatu baden basura, zuaitzek zerua inontzen, eta zaziz dira bideak, gure oroitzapitzen. has belea iesrean <tut> gaur belea Amalur, amalur, barka, ama-alur-lur, ama-alur-lur, ze demontre da hau. Oraindek ez da, izango da, ze demontre izango da hau. Bai, bueno, proiektu, proiektu bat orkestu genuen e, donostiko poltsiko antzerkizaria, zorkuntza zaria, e, eta uzorionez aukeratu dute gure proiektua, e, Ez zai guztatzen irabazle hitza, e, bueno, aukeratu dute gure proiektua, ekoizpena eta laguntzeko, eta estrenatuko da otxaian e, lausa jorekin. Oso eskertua, baiekin, oso... E, bueno. Enamoratu, enamoratuta proiektuarekin lehenengo momentutik doserren jarri genun, osea naiz eta zuek esbadu zure aukeratzen guk dugu lanean honekin, porque bueno, izugarria gustatu zaigu proiektua, kontatu dugu Bea eta Bio gure ideia eta lenbaiten ba bueno, eh laguntzaile hau e, ba momentutik pentsatu gabe santute. Wow, gaun merezio. Eta bueno, momentu polit bateango de bai. E, nola no da edo nola da kite Bea eta Mike eh poltsiko kontzerki, sorkuntza, proiektuaren berri do, lehiaketaren berri do laguntzen berri, noiztik dezue bazen duten e, amalun lur horren ari sortzen da, edo asieraia sortzen hasia zen eta uparez paretokatzen da eta egiten dute e, bat, aukera ona da oi hartzuna emateko egiten ari zineten e, lan horri, Eh, bai bueno, e, asteko esamar, bueno, eh leiaketa egutzen dego e, batez ere, ba gauinda la amma e, sortu genuen hasbinenean poltxiko antzerki leiaketa. Mm -hmm. Beatabio idatzi genituen baseak, mm. oinarriak konkurso horretarako. Gero bueno, gure tabak, tapak jarraitu zuten,uen e, uste dut antzesmotz aurretzun e, antolatzen da e, Karmakros laguneekin eta be, seguro hortik jaio san e, zea hori. Garai batean da itsasena kafeantzerkia, gero kafeantzerkia desagertu san gutxi gorabe, bueno, gutxi ikusten san stand up comedian eta erresagoa san komikari bat eta taberna vatea eta ez horrelako ikusgitxuntxo bat. Sorionez, bueno, E, askoren esfuertzorekin ba, ari da berriro e, e, pisten kafe antzerki hori eta poltxiko antzerkia ditzen diote egain. beraz konkurtsua esagutzen dut gainera itziar saizdeo jarrek zuen sari bate bai sesik jentziak e, ikuskizunarekin eta e, urtero irabazten duteenak edo hor gelditzen direnak saiatzen gara programatzen bai antzesta honen bai amarotzeko antzerkia bai zikloian e, oza, oso gertu, baina nioiz nio, estugu presentatu ezer Eta, bueno, idei hau sortu zango, indela bi urte, eguen dela urte terdi, bi miata edo, albiste bat agertzen da prentxan, eta ziren pixka bat, bueno, bote nide, bak, apunte batzuk eta orde nagaiuko karpeta batean gelditzen da, beste proiektu asko daude hor, eta urte bat, pasan noren, u dauntan, ba, karpeta horrek esaten zuen, hey, hemen nago, ireki. Eta irek iren nuen, E, aurten oso magikoa izan da, bueno, hogei garren urte horrena izan da marotzeko antzerkiastean, e, omen aldibate gintzidaten, e, niri beha eta ireantzuri, ba, bueno, e, hasi ginen proiektu nekin eta eta orduan, bau, energialetik sopiztuta opera, bait opera. E, udan hemen, kanpora, bueno, disfrutatzen zara bai. hemen, oporreko zupolitak egiten dira etxene bai, eta bueno, aventura txokegiten alaiek eta, baino, tarte txoa ba, sortzeko, ez? Eta bueno, asin intzen piskatidasten, e, behag laguntzen, enganimo, bengago, ekastekizar, aile gatuza momentua, ekipoa osatzeko, Eta, bueno, horrelako figurekin, maitzi arzadeo ger, bea, e, bea larreinaga, ekaitz, eta eman olez. E, eta asten gara, ja, bueno, kontatuko kontatzuko dugu, <laughs> zeriburuz di eta hori, baino, bai, bai, sartuta, sartuta leporaino. E, bueno, kontatzen hasi horretik zer e, duen atzean, hasteko e, kontua da, lehenguazteko edo hamar bateguneko kontua, dei bat jasoko zuen maik edo beak edo donostiko udaletik uhum. edo lehiaketaren atzean dauden antolatzaien partetik, eta esanez zuen proiektua izan da e, aukeratua. E, Ze se sentxazio eta ze se, se gertatzen da eh, lerketa horretak edo? Momentuan itzik ez, eh, bueno, gilditu nintzen. Justo nengoen deskantzoatean, eh, bueno, eh, foroan tzerki lanean, eh, deskantzoan, eta justo, bai, bat deitze eta bai, eto, donosti kulturatik, eta, bueno, esorion tzeko ditzezut. Monta ez dakizu zer esan, gero, bueno, jarritzen duzu lanean, eta, gero, eguer dinola esaten, de, bueno, taldeari esamarko diot, eta orduen hasten sara. E, Kuriosa da, eh, baina uste dut, eh, urduriago edo sensazio handiagoak direla, konpartitzen dusunean eh, jakiten duzun baino, ez? Eh? Eso kuriosa da hori. Eta bai, asin nintzen zabaltzen eh, ekipoei, eh, eta bai, bai, magiko, momentu magikoa. Eh? Aztelentan, aztelenean bertan zabalduzen komunikabitetan, eta zehaso dezue eh? e, inguruaren gandik, maite zaituztenen gandik eta zuengan, proiektua oraindik, ezagutu gabe, E, Oaindik garatzeko dagoelako e, zuengan sinisten duten ohinegandik zejaso dezue asko direlako ziur nago zuengan konfiantza ah dutenak. Bai ez e, e, aspaldieni bol ikusie zituzunak eta berria egin gerturatu eta aurrez aur ikusi eta lehendnda bizi zorionak eta besarkara bat eta esa dizu wow, e, bereen... Se, ikustea beraik pozoi daukatela, zuk jaso dezun ba, onar... sari eh, xa, bueno, edo onarpen horren gati, eta ez dezu, guau... Wow, eh, azken da, daukazuela behien komplizidade puntu horren... Ba, er, erakusketa bat, eta... Ba, ba, poztuta, poztuta oso. Ba, ederra da ikustea, zenbat jende posten den eh, zuk egiten dezun zerbaitek baitek postuta, ez? E, neri adibidez ba, batzuk ba, jo antzerki munduan ebai, ez? E, ba, bueno, Ibal ez nindutelako irudikatzen e, antzerkian, eta, eta batez ere, e, jende asko jakin minez dago. Jakin minez dago, e, orain pixkatea esetuko deu, e, mai eta iparolekin, e, zeren inguruan e, jungodan e, antzerkia, baino ama lur lur, Hori ikusteak eta irakurtzeak bakarrik ja jakenmina pizten duta jendea gogoz dago ba ikusteko eta bizitzeko, ez? Eta hori hori nabari dut, giruan. Jakin momentu hori zuek zer horrek ere bizizan, zenuten iman noleta, ekaitz hau da lako egun batean, mezuren bat edo deiren bat iristen zaizue, mairen gantik zezuek, ordenagailuko karpeta horren berririk, etzen uten, horrein dela urtebete sortu zen karpeta horren berririk, etzen uten, bapatean inizten da e, WhatsApp bat, edo mezu bat, edo dei bat, eta halako batean entzuten ezue ama, lulur, lur lur, e, eta? Ba, ja, e, deia izan nuenean, edo ezak, deia izan zen, edo mezu izan zen, baina berdin dio, jabanekin e, zerbait ederra zegoela hor eh hasi gainera eh txikiak eta bidaltzen begira ze argazki eh aitzul honetakoa eta ba, handik eh ies egiterik e, ez neukan e, bere alarrapatu ninduen eta 11 len esan du ezta eh bizitza honetan oso garrantzitsua dela erne egotea eta nik sentipen hori beti izan dut mairekin e, Dala pertsona bat e, oso erne dagoena, ez eta eta gauza jasotzen ditu behar bada ez momentuan bide emateko, baina hor ditu. Eta gero, badaki momentu jakinetan ateratzen zerbait ederra sortzen hortik ez. Eta zentzu hortan berekin e, asko bat egiten dute. Azken aldian saiatzen nahi ze erne goten, adie gutxi jorratu diren gaiei buelta bat ematen, eta gai hau irutzen zait e, oso ederra dela oso edera dela eta orain behar dula, eta, bueno, ni bete-betean arrapatu nindu. Argazkia oso edera da, e, Imanol. Bai, e, gainea, e, atzetik e, oso politia izan zen baita ere, e, ba, urkezpena, ose, proiektu beha urkezteko, ba, dosierra, prestakuntza, e, eta talde, txorren, talde txorrek zeukan e, sena, ez, talde zen hortan e, notatzezan denok geneukala piztuta zehuzer barruan, eta bat zeukan e, energia bat nabarizan taldean bertan gogo bat e, berezia zena, ematezun, badauka zehuzer ez dakit dan, o titulua dan, o gaia dan, edo taldea dan, edo denak batea batu dugu eta denak asmatu dugu, eta bakoitzak beretik e, bai titulua beak, bai gaiak beak, bai talde txuan daun energia honek denak lotze dute, eta denek sortzen dute hori, eta bai. E, espiritu horri nabari zen eta, eta, eta oso gauza ederra izan da prozesu goztekoa Nik igual baita hori ez, azkin marratu taldean Hau e, sortuko zen mai eta beharen buruetan ez? baino gero nola e, uinak bezala zabaltzen jondan eta nola guztiok karrapatu gaitun ez? E, uin horrek eta esango nuke sariak e, edo errekonozimendu horrek E, banaka lortu izan ditudan sariek baino poz haundia hoa eman didala. E, sentitzen dudalako imanolen poza, mairen poza, itziarren poza, beharen poza, eta poz hori biderkatu egiten da ez. Eta asko gustatu itzaidan baita, dosierrean, irakurri nuenean, e, xaritua izan edo ez izan, e, proiektua au, aurrera aterako da. Irakorri nuenean hori sentitu nolakonik, hau derri gorrez atera berdu denen aurrean merezi merezidulako. Ideia eta testuaren idazketa mai eta beharen egizan da, e, imanoletekaitzen eskuak sartu dira hor, eta ultzaratuko da bea eta itziarrek e, gorpuztuta ez. E, Baina, bueno, ba, zer da ama alu, <gibarik> <gibarik> <gibarik> lu, zer da argazkia telebista ez delako hau eta irratia delako eta argazki horretan zulo bat ikusten da, legizte zulo baten sarre da edo irtera da, tripak dira, barneak dira, han Argitsu bate eh, bada bota mai bota. Bai, esan baino lehen esanidet, taldean jende gehiago badago, osea gure inguruko jendea paistanalakok E, Beraiek konturatu diranean Edo jakin dutenean Elbisteazan, jo nik ere nahi dut jo niri ez didaztu deitu Jotan niri, e, bueno, nik esan nahi Eta hori horche daudela ere Horche daudela ere Baina, bueno, testo edaztakon eta momentuz e, Gua zidera lanean Lan konkretu batzuekin, Baina, gure inguruko jendea Horche beti eta borregongo da erabeti Hau aipatu nahi nun argi Gai hazein den, bueno Egoindalar, TVT-ei mieta mas aspinustaian agertzen da albiste bat, eh, albiste bat egunkarietan. Aitzpitarte 4, eh, Aitzuloan, eh, oreretan, agertu da paretan, eh, alu bat metro terdikoa, Sileseko burilekin, eh, manu mm, bueno, kravatuta eta 14.000-15.000 urtekoa. Eh, bueno, veatavi okau, parte jueves curioso, se tal, está casate su baño, ojo. al la mágico wenala mala ama osoa urte aluak egiten zituzten eta piskanak a piskanak hasten garaen interneten bidatzen gauzak eta eta ku, ikusten dugu piloa bat daudela batez ere frantzia erdianegoan e, eta eta eta peninsulebik ama iparran asturia sen cantabriaan euskarin sorian eta batzuk 40.000 urtego pasada bat, eta esaten dezu segertatu zaigu gizarte honetan aluak pintatza orbarruan horbarroan, gero zakilla rotuladore batekin egitea edo labana batekin suaitz batean zakilla bat egiteko segertatu zaigu gizartean zer daukagu gure arteko harremanetan, hain magiko izateagatik alua emakumea, eta daukagun em, giro kutsauta gure artean e, e, gizartean orainez Eta, bueno, hortikasten gara, guetak <laughs> ematen buruari, deia berasten, eta, bueno, jaio, jaio zan, lehenengo estena. Eta, bueno, kompartitu genuenean, eta elkarrekin jarri genuenean, ba, ikusi agenean, zerbait polita konta duzago horrekin, ez? Lehenengo estena dago idatz eta hori da aurkezten dana e, lehiaketara, e, orain, osatu egin behar da antzerkia, pentsatzen dut ideiak, e, bor borga daudela buruan e, ez dakitzu zenan antolatzeiek deitzen duten antolatzeiek transmititzen aute duten epaimaiak zergatik e, aukeratu duen zuen proiektua zergatik uste duzuen zuen zuek zer daukan e, berezia e, guztiak izango diran txerki baina zuen aukeratu dute e, gai berezi oso berezia da baina Zertu gehiago antzerkiak berezik egiten duena. Bai, bueno, eh, atzo izan nuen, eh, albiz, eh, bilera bat, eta ez dute esaten zergatiko, zergatik ez ez, bai dela zei edo, eh, bueno, eh, bueno esparoz behar netako eh, paiek eta, eta bai izan zuten eh, ideia super originala, kriston potentziala laukala orkesteko, eh, jendasko kestaki hori eta balkutatu behar da, Eta baita ere, e, ze lana dagoa atzetik. Testuan nabaritzen da e, informazio lana agondala, ikerketa agondala, ez da baita agondala, aholkularitza agondala. Gulenengo momentutik jartzen gara remanetan amarotzeko berriz beltatzen gara bortzen esistitzen da spelogia talde bat mendi elkartean sakon espeleohia taldea eta gure lagun bat, Iñaki Alonso indio, txikiaginenean alkarrekin joten ginen eskolara biok e, ilelu ze, los melenitas eta bueno, indio ze eta hau eta hau eta gehiago jakin nahi deu, eba, txoin, bidaliko kontaktun bat Diego Garate, prehistoriadorea eta espeleoharkologo aditua justo berak e, eramaten du ikerketa eta aitzritarte lauko batzuloetan Bera egon da, eta ikusi du zuzenean hori. E, bueno, ordu eta hola telefonos itzikiten berarekin, galderak eta galderak, e, ze, ze eskutza oalan, dena informazio guzti deitu nahi duzunean, eta bidali zizkidan argazki, benetako argazkik, E, besteko bazuletako ei bai eta bueno hasi garar hemen bate bai ja, horrekin bakarrik ja, ni pozik ja zer gehiago baino gero ikusten duzu talde zenplikatuta dagola, gainera tortzenda saria inguruko jendea proiektua bultzatzen ba ez dakiz ze gertatuko den baina joe segoki nereingo dugu lan e, bi emakume ederk eramango dute antzerkia taula gainera belarrenak eta itziarsez Deojerrek, eh, emakumeak behar du gainean antzerki hau antzazten. Baitaz bakarrik horretza gainean, eh? beraik izan dut aktoresak, baina ez bakarrik hori. Eh? Eh, Idazten ari gara, beraiekin batera. Osa, azken finean, emakumeak izan behar dira, eh, azken filtroa, azken... Bai, bueno, sortzen, ideia gausak ematen, atzoa adibidez goizian izan genuen saio txoan, nun gausa batzu du pulitu berdira eta, bueno, beste gai batzuk mai gainen jarri behar dira ere. Ez astu hau bai, bota hori. Bai, bai. E, emakumetik e, eta bueno, <gülüyor> beti hortik pasa berda, beti ni beti, beti esaten, amalur hitzan ikusten badzu malur hitza erdin bazeukan alu bat. Eta nik enuen ikusi guain arte. Hori gertatzen baze gu, gizon guztik, e, nere ustez e, irautzan diea izango da gurek izarten. Otsaiaren zaspirako preste gungo da? Espero, deu. <risa> <risa> <risa> <risa> Behar kozari hau suderro da, ez da? Antzerke guztia, bezera jungo da bukatzen segun, da, segun e, eskaintzen da, bueno, ikuskizunekin. Baino presgaude ja. Eh, bueno, ikuskizuna ez, baino baigai prozesua hasita, eh, erdin erdin gaude, lanpio batekin ideia pio batekin, bueno, i pulitu, berda, harriari kendu berdegu soberan daukana, baino blokea hor dago. Otsaiaan zazpia ipatzetima saria oso derra da. E, Otsaiaan zazpitiko goita laura, e, zenbait e, saio egiteko, lau saio egiteko e, aukera matendu e, sariak, eta hori holtzaratzeko ba, donostiako hau zezberdinetan. Bai, gara da, eta aukera e, azkenean sorkuntza e, beha prozesua jakindak babesa dukazula, eta gero lau aldiz e, eskeintzeko aukera hortxe e, daukazula ja eh leinosete genua. kasu hontan fetxabea izango da kulu, eh guk gu, gu, gauza sortu alizateko eta, eta bertan ba ba inplikatuta dauteko eta saria gauza derra da eta, eta nik uste gaina lagu egun horietan bakarrik ez dela galdituko bizia izango duela proiektunek honek. Kopla bestiak nork kantatzen ditu? Aluak kobazuloak Baretek, sorginak, oi hartzunak berak. <laughs> Denetatik izango da, oi ba, estena bakoitza baigukatuko du kopla batekin ekaitzeka eh, idatzitako. E, bueno, gu pasatzen dugu estenak, informazioa, e, batzutan izango da e, pasaden estenaren erresumen bat, beste batzutan izango da hanka e, hankan gero gertatzen dira gauzageiago, e, ba, guretzat, bueno, eske ziurtasuna, o sea, ikusten, badezu, inguruan ze jende daukasun, nip badakit, o sea, ff, maitza oso onak izango direla. Eta ez bakarrik hori, baizik eta ekaitzen lana, provokatuko du gure testua, mm, bueno, e, aberastuko dela, beste, oaibaba, oaibaba, ze ona, oaibaz du, oraindik hartu hemen dikez, horregatik oso proaktiboak eta sinergiak, ez da pasa, nola, nola juten nahan ditzen hau, ez dakik egun orainu, baina jarraitu behar da. Sokak hartu eta sartuko zarete egunen batean aitz bitarte lau kobazuloan? Neri aska gustatuko. litzera. <laughs> Egerra <Bale>, litzake. Buf, <Ay. laughs> ni pentsazan bakari malko kateazen zaizkit. Mai, mai. Badakit, e, bueno, Diego garatekin izketan, eh, aditu honekin, eh, iaia lu guztiak daude oso-oso sakonak egindak, ez daude sarrera ondoan. Horrek esan nahi du, juten zirera barruako, kamana txiki batean, etor, Asturiasen, albidez, esate bateako tito guztioko bazuletan, esistiztena e, gela bat, deitzena el kamarin de las bulbas, e, aluen gelatxoa, eta sakon-sakonean, eta motaz berdinetako, batzukilekin, ez batzu pintatu, eta irekia itxiak, da, zerkati, zertarako, zer, zer zeukaten, fense, hain magikoa, ez daki mistikoa, irekitzen zaizkit, e, filosofia, antropologia, historia, harremanak, e, sociolinguiste, eta kize, dena, dena, dena, nire jakimin guztia pisten dira, gehiago jakiteko eta gehiago Edo imaginatzeko, iguali, joiz ez jakingo baino, ze hona, edo imaginatzea zergatik hori. Zuen proiektuaren aurkezpen argazkere alubata, iko bazu hori berez Bulgarian dago hemen badaukagu, gu eh? LSEA edo beste batzu badaukate antza baino askke justo hau eh, ematenu kritoria eta guzti daukan, eta barrutik atera targazkia oso potenta da hirudia. aurkitu nuenean an bueno, proiektuan aurkeztuko eta hau eta gero eh, eskuekin beste keinu bat egiten dute gure aktoresek eh, uritudkatzen puntu hori ez eh? kobatzulo guztiak beti izan dira hama zehori ez, hama e, bueno, tasuna, e, um, umetokia, beti iruditzen zaigu horrelako e, zerbait. E, ez takit horrela sortu zan lehenengo aldi, askotan proba ezberdinak egiten ditut, eta bat aukeratzen dut. Kasuan, etan, ezke, uste dut, karpeta bezala argazkiak esantzien, ei, hemen nau, alu, e, kobatzulo alua, eta edaratzen dira, eta Argazkia, esan zen, ehi, egin erabili. Eta eta horrela sortu zen, eguai. E, bakarren bati esplikatu dio zuen, ekaietze, Bakarren batzue esplikatuko zen ere proiektua sakonean, edorain jakindotenean galetuko zuten, eta zer daba, e, iristen dira ulertzera zantzu bat hartzen diote, baina pentsatze dekon bidapena izango dela antzerkia bera ikustera joatekoa benetan jaso dezaten zuek talde modura transmititu nahi du zuena. Bai gehiago, karo oraindikke guztiz egin gabe dago ez, baino dakigunarekin e, jendeari hori jakin mina pizten zaiotan ni e, nere inguruan ba, komentatu izan du lanean, ba, antzerkin munduan dabi e, lankideak ditut eta dagoeneko horietako e, batek esan dit e, beraiek baduolaako, lokal gune bat, aste bururo emanaldiak e, programatzen dituztenak, eta esan dit, e, datorren astean gaitu behar dugu, ba, ikasturte bukaerarako edo daukazionerako ba, onet, une hartzeko. Ta, hori ederra da ez. E, dakiten gutxia, ja asko da beraien zat, jakin hajakin ondo elikatuta dutelako, eta zai daudelako aber zer iritsiko zaien? Ba, Berezi gane izan dara bai, e, nundik datorren, Se, berria beha jaso, eta jende asko, nire inguruan adibidez asko ketzekiten, ezer, orduan, zantza e, ginean, hau berri, o, e, ba, prentxan atletako berri bate bat idator, e, orduan, orduan, orduan, berez, notiziak beha kuriosia edaz orzen du, eta gaina ze dute, eta gaina, hauek, antzerki batingo dute, mm. asmazaz du ze ateako dan hortik. Eta orduan, e, beha jen... E, Ba, Azkenean behieke baita konplize sortzei, juzuz zure zirikatzia hortan, ez ez dezu, wow, behieke baita kuriosiadea hortan, ba, nire ku, kuriosiadea gehi behiena, hemen e, gauza berezi bat sortuko zaigu. Niri gero ezkuntza munduko jendeak ere esan dit, jo, e, eskegingo duzuena edo buruan iradokitzen duena honek sugeritzen duna oso ederra da, eta bide asko zabaltzen ditu, alde batetik e, antzerki bezala, holtzaratuko e, dezue, Eta hor ja, ba, bueno, une atxegin eta eder bat pasatzeko aukeremango diguzue, baino gaia zeindan kontuan hartuta elanketa ugari sortuko dituzue, eta esparru desberdinetan lantzeko moduko e, proiektu edo produktu bat e, ontzen hasiko zeat ez pixkat, e, maik esaten zunan in, zun indotik, ez? Duela malau mila, maos mila urte, gizakiaiek ze behar, ze nahi zuten e, alu hori, kopazulu baten barruan e, irudikatzeko ez da, eta amala ma, goma urte pasata, zenbat arazo, zenbat e, ezin ditugun e, aluaz hitzegiteko, alu bat irudikatzeko, eta hor bueno, lanketa eta galdera pila bat daude, ba, eltzeko eta erantzun bat emateko, eta naturaltasunez horren gainean hitzegiteko e, ez, Puh, mundu bat zabaltzen zaigu. Baina, askotan, itza esatea, eh? Itza, itza bera. Alduiz, potota esatea, jendean aurrean, egon, kontu, kontu handiz zibili, barteago esateko alua, eo, potota, baina, zegertatu zaigu, mm -hmm. zegertatu zaigu, metro terdiko bat, zilexekin eginakoa, ez dakizte bat ordu, zein darra hori egiteko, e, leku eskutu batean, e, sakon-sakonean haitzulo batean, ez Ze, ze galdu dugu bidean Ze, zer eztaukagu Bagen eukamaino, ze, ze galdu dugu bidean, ez magia da, eh? Ay, hijo! Itzekin barrenak ustea Naiz korputzari Beraik beraien aho eta hotz propia dute eta ez da kontua beraien aho hitz gitea baina gaur hementxe momentu onten mikrofono aurrean baleude behal arraina gata itziar saizde oger zesango lukete? Uf, galdera ona eh, ni bai rikitan ahokiteko uh -huh. zer esango dutela eh, oso posik proiektuarekin hori badakit eh, bueno, eh, atzago izan egon ginelako ensaiatzen lehenengo bueno, eh, en elkarrekin en el sola saldiana er nundik nora, emendik aurrera E, jo, gustatuko litzaidak entzutia benen, benetan, eh? E, Lehen, aber, ze hemen irratian, zer esan nahi dute. E, justo gaur bihok, ba, bueno, lana e, itziarrekurtso bat zeukan, eta be bai, ba, bueno, amarrotzeko antzerki eskola e, aurrera eraban behar da, justo guaintxe horregongo dira, umek antzerki aiten eta beak koordinatzen hori. Eh, jo, ez dakin nola lusatu gonbide apen hori, beraiek esateko zer, zer, zer gehiago esango, zarizu eguztes zer esango... Da. Gainada, eh, ni abesti entzuten ainitzen garaien ari eta kuriozoa eh, sortu zait esaten hona, de repente, eh, aigea aluate zitze egiten, aigea amalurre zitze egiten, eta kasore <risa> da, de, hemen gauden, hemen gauden, hemen gauden, hiruzak gauden, gauden, gauden, gauden, gauden, gauden izketan, ordu ne esaten honen, bueno, eh, Kuriosu, adala de horren bai, mm. or, inguruan gu hitz e, egin egotea, eta, bueno, baina, ba, badakit horratzean beha eke baita esateko asko gukiko dutela, eta eta uste proiektu apiak ebait aukera mango digula gauzaskoa gauzasko dirazteko. Prozesuak horrein aurre horre du godu, otxaiaren zazpian edo otxaiaren zazpiaren bueltan, Bea eta itziar taularatuko dira, e, Bea eta itziar hemen izango ditugu beraien ahotsak bilduko ditugu, larun bat goizan espalma aurretik egingo ditugu, grabazioak eta zuzen zuenean jasoko ditugu beraien sentipenak eta, eta emozioak e, irukote gozatu prozesuaz. Ba, ziur gaude gozatuko dukula gozatzen ari garen bezela eskerrik asko gonbida eta hori la, edozein gonbidatu jendeari betortzeko, ba, ikusteko gerturatzeko, galdetzeko nahi duna Gukere, horben hortaz gaude, Edo, aportatzeko ebai, eh? oso ez dakit, sortu zaigu puntu bat, nun oso ez dakit, eskertzen dira ebai aportazioak. Babila nire dakit ez dakizero, zer. irakero nire ez dakizero. Zorionak, behondizuela eta segi sortzen eta segi sorri gintzen, iman nolara hola zama igoro ziagatek egetu ikutxea, e, zuentzako, <laughs> Aurraura ura Niruñean. Bai, gozatu. Bai, ondo pasa. Bai, eskerrik asko, bai. <laughs> jo, aurre esaten du, bueno, agur ere gore arte esaten du orrelako Maixu bate, eh, grosandok. Ni beti gustatu zaizkit bere letrak, bere poesia urbana. Pilo da gusten zeizki letrak. Eta bai, jungo naiz, ez dakit, e, agurrezateko gero, eskerrik asko horresendo, dauz asko ikasietzuekin hori. Ba, gaur oso oso pozigaudelako, oiko kantazarako horresendo, horrekin emango digu bukera, e, saioari, datorren astean urriako gaita zazpi, elederrek bi hurte beteko hituen bezperan, ba, saioa, elederri eskineko digu, eta besteak beste, bairratean irakurriko du animalien kumeak e, liburua, ba. alaik, elederri, oparitu diuna, hori datorren astean, bitartan, ondo, ondo, ondo pasa, Mucho de noita, Isan Sorion Chu. Ay, yo. Verde en días, no,